Днес е денят против смъртното наказание и на европейско и на световно ниво в Европа. Той се отбелязва от 2007 година с решение на Комитета на Министрите на Съвета на Европа. Следващата ни събеседничка определя себе си като разказвач на истории. Познавате името и не само като кореспондент на BTV от Париж и Брюксел, Далеч преди това тя е глас на Радио Франс Интернационал България, дипломирана актриса е от първия випуск на Възкресия Вихарова, Вихарова, но освен театър, и с френска филология зад гърба си. Поканих я да говорим в деня, когато се отбелязва едновременно Световния европейски ден срещу смъртното наказание заради нейният огромен опит и като директор комуникации на Френската асоциация на жертвите на тероризма и като директор в най-голямата европейска организация за отмяна на смъртното наказание, която се казва заедно срещу смъртното наказание има регистрация... Централата е във Франция. Добър ден, казвам на Десислава Минчева Роул. Здравей, Ирина. Благодаря много за поканата, За мен е на удоволствие да в вашето предаване, въпреки че темата, по която ще говорим е тежка, много тежка и трудна. Аз започнах с това представяне, защото то директно ни дава шанс да видим и разгадаем един на пръв поглед парадокс. Жертвите на тероризъм, включително като тези, които познавате и лично, журналистите, например, от Абдо, И изобщо на брутални престъпления и убийства, много често искат смъртни наказания за убийците или пък терористите. Защо това не е добро решение да си? А, Ирина, аз, а, да, така се случи аз съм отразвявала много атентати и за съжаление и в Франция и в Белгия а, работила съм с жертви на тероризъм с близки на жертви от тероризъм или с оцелели от терористични актове и много години съм работила с а, едни разбити човешки животи с осъдени на смърт и с близки на осъдени на смърт и ето тук е парадокса за който ти говориш Бориш. Бих искала малко, може би една малка корекция. Много голямата част от близките на жертви на тежки престъпления или на терористични актове не искат смъртно наказание за извършителя на акта, т.е. за убийца за терориста. В много голямата си част оцелелите от терористични актове или близки на загинали в терористични актове, настояват за дълго, ефективно наказание. В най-честия случай те настояват за доживотен затвор, но не за смъртна присъда, защото те искат те искат отговорност от извършителя на акта, искат той в продължение на години да бъде наказван и още нещо много важно. А, ако поне на теория в държави, които разследват терористични атаки, имаше смъртно наказание и екзекуциите бяха прилагани, то никога нямаше да могат да бъдат разкрити, например, клонове на джихадистски мрежи, какъвто е случай с разследването на атентатите от 13 ноември 2015 година, най-тежкият атентат в Европа, в Париж, това е атентата Батаклам. Единственият останал оцелял жив от извършителите на атентатите, Сала Деслам, ако той беше екзекутиран през последните 7 години, нямаше да могат да бъдат разкрити много от разклоненията на джихадистската мрежа, подготвила тогава тези атентати. Още веднъж, близки на жертви на тероризъм, на загинали в терористични актове, в повечето случаи не искат смъртно наказание, а искат ефективна присъда в продължение на години за извършителя на акта. Това е важно оточнение, важно което правите и наистина е факт, над който си струва да мислим. Но а, ние знаем, че картата на смъртното наказание по света е изпъстрена в, в кърваво-червено, в определени територии. Много в Азия, а, на територията на Африка също има. Но и в Съединените щати има определени щати, които а, не отстъпват. Питам се, има ли изобщо смъртното наказание възпиращ ефект? Това, което... А, си мислят твърдите привърженици на смъртното наказание. А, Ирина, в първата част за първата част на въпроса ви за картата на света, 49 държави все още прилагат а, смъртно наказание. Има а, три вида статут държави, които а, произнасят смъртни присъди и извършват екзекуции. Втори статут държави, които произнасят смъртни присъди, но има мораториум, т.е. няма извършени екзекуции през последните 10 години. И третия статут е на над 100 държави, които са премахнали смъртното наказание. В повечето от тези случаи, допускам, че вие ще му попитате по-късно за това. Става въпрос за диктатури с няколко изключения на демокрации. Става, разбира се, по различни параграфи могат да бъдат класирани страните на демократичен принцип, но трите изключения са Съединените Американски щати, Япония и Индия. За втората част на въпроса ви, Ирин, има ли възпиращ ефект? Отговорът е в статистиката. Не. Когато една държава, а те са много, които са променяли статута си през годините, например от държава с която произнася смъртно наказание и извършва екзекуции, преминава към статут на мораториум или пък отменя е смъртното наказание, няма съвършенно никаква разлика според статистиката в нивото на престъпност преди и след промяната на статута. По принцип в държавите разбира се, трябва да сравняваме сравними а, а, мерки, но в държавите, в които няма смъртно наказание, нивото на престъпност е по ниско от това в държавите с смъртно наказание. Но нека сравняваме най и съща държава. В различни щати, в съединените американски щати, когато са променяли статута си, няма никаква разлика между момента на, на, на нивото на престъпност между момента до който е имало смъртно наказание и след това. И още нещо. Много години. За много години съм научила много истории на жертви на много тежки престъпления, на извършители, на такива, които твърдят, че не са извършили, които ще продължат да гният в коридора на смърта, вероятно на техни семейства. Нито една история няма, Ирина, в която човек а решен да извърши тежко престъпление в порива в момента на акта, да си е казал, бе не я, я, аз ще спра, защото мен ме чака гилотината или аде гилотина вече няма но летална инжекция. Няма такава, няма такъв случай. Това не е същото, като да имаш ам, 40 акта, защото карах стоян по, а, по пътищата и никой не те наказва, и ти на 4 ако, ако някой те беше наказвал, вероятно на 41-я път ще си кажеш, може би няма да извърша това, защото ще бъда наказан. Не, когато става въпрос за. Тежко престъпление за убийство, за брутален обир, който в повечето случаи завършва с убийство. Много често такива са случаите, няма из, а, извършителят на акта няма такава история, в която той да си е аз да се въздържа да извърша това убийство, защото ме чака смъртно наказание. За, за съжаление, статистиката е категорична. Не, смъртното наказание няма възпиращ ефект. Казвате го категорично на базата на фактология и на статистика. Очудващо ли е тогава, че толкова често националистически и крайно десни политици използват темата за смъртното наказание като заместител на липсващата справедливост? Опасявам се, че те се припознават един друг. Тези крайно десни течения, за които вероятно говорите, те, много често са неонацистки, те са ксенофобски, те са расистки. И общото със смъртното наказание е непризнаването на човешкото право на живот. А, разбира се, да отнемеш живот е престъпление. Смъртното наказание е отнемане на живот, само че от страна на държавата, т.е. държавата се превръща в престъпник, отнемайки нечий живот. А, струва ми се, че голямата разлика, Ирина, е, че в... А, общ... Разбира се, че подобни тези популистки имат, разбира се, успех, но зависи в какво общество. Струва ми се, че в едно информирано общество, в общество, в което не липсват години, може би десетки години, а просвета и педагогика много по-трудно могат да хванат терени да виреят едни подобни теории. За огромно съжаление, в по-невежо общество, в общество, което не е чело, далеч не познава проблематиката на смъртното наказание, подобни теории могат да имат така една много солидна база за, за развитие. За съжаление, в подобни общества много често съм срещала клишета, хора да си смятат, че коридорите по смарт, на смърта, там, където се извършва смъртно наказание, са пълни с рецидивисти, убийци на деца или пък с пияни и другирани шофьори, които са убили някого по пътя. Нищо подобно. Нищо подобно. В повечето държави, които изпълняват смъртно наказание, те са диктатури и в коридора на смърта са политически опоненти. Или пък за Съединените Американски щати има много данни и тук вече мога да говоря наистина с фактология. Хората, които са в коридора на смърта, над 80% са били под прага на бедност преди тяхната присъда, т.е. те не са имали възможност да си позволят адвокат, това са хора, които не са имали правна защита, това са хора от малцинства, етнически, религиозни и... Това са хора, 20% от тях, които са неграмотните, никога не са ходили на училище. Това са лесните жертви на смъртното наказание. Именно заради това казвам, че в общество, в което се размятат във въздуха, леко безотговорно, дори морално, престъпно ми се струва подобни популистски идеи за смъртно наказание, много е опасно, защото едно, едно общество в което цари на вежество няма критично мислене и не познава тази много дълбока тема смъртното наказание. Когато гледате как в България някои политици и някои журналисти говорят за смъртното наказание, какво си мислите? Спомням си, че всъщност имаше като че ли повишен интерес по темата смъртно наказание заради казуса с българските медицински сестри в Либия. А докато бяхте директор на а, тази голяма френска международна същност организация срещу смъртното наказание, имаше ли интерес от български медии? Тогава бяхте от другата страна, не бяхте самата да. вие журналистка? Благодаря ви, Ирина, за този въпрос. Девет години съм работила това и само да, да уточня, че организацията, за която вие говорите заедно против смъртното наказание е създател на Световната коалиция против смъртното наказание. Аз имах честа девет години да съм директор на комуникациите на Световната коалиция. Т.е. абсолютно всички искания за репортажи и интервюта са минавали през мен в продължение на девет години. Никога не е имало запитвана от българска медия. Извън казуса с българските медицински сестри, осъдени на смърт в Либия и в мига, след тяхното освобождаване интересът на България приключи. А, не знаят по принцип дали е много силен изобщо към човешки права, но към смъртно наказание мога да ви гарантирам, че не е имало интерес от български медии. Опасявам се, че в България темата е непозната. За нея говорихме, когато това ни интересуваше, заради нашите сънародници, заради тежкия казус в Либия и а, след намесата на Европа, след освобождаването на, на нашите сънародници, този интерес се загуби. България не се говори за това. Струва се, че. На конкретно на вашия въпрос. Когато в България политици, журналисти, дейци, хора, на които се дава думата, имат право да говорят и те говорят за смъртно наказание, опасявам се, че слушателите, зрителите, те не са подготвени. Няма го критичното мислене, защото няма базата, няма познаването на неефикасността на смъртното наказание по света и още нещо. А, струва ми се, че в България има огромна амалгама, объркване между това как един човек може да има на десетки акта по пътя, защото е карал пияни или другира, но той никога не е бил наказан. Тоест неефективна, неработеща съдебна система. Но това не означава смъртно наказание. По света не се осъждат хора заради това, че са карали пияни по пътищата. Просто има непознаване на тази тема. За, за огромно мое съжаление. Обяснявате го добре. В крайна сметка в България няма смъртно наказание, така че а, е важно и това да кажем. Това, чуват се обаче, да, това, чуват се обаче такива гласове и то наистина е от този а, крайно десен а, националистически спектър. За това и водим този разговор. Да ви попитам накрая, имате ли в организацията срещу смъртното наказание реално спасени човешки а, животи? Веднага ще отговоря просто едно изречение към ви, към предишния ви въпрос за, за България. Струните, че това е цивилизационен избор и че България, разбира се, трябва да избере към какво върви, към коя цивилизация избира, ако България остава в Европейския съюз. Няма как да има смъртно наказание. Смъртно наказание има в една единствена държава в Европа и това е Беларус. Към последният, извинявайте, последният ви въпрос беше имаме ли спасени, да, точно, разбира се, че имаме. И това е благодарение най-вече на изключителните адвокати в европейски и американски адвокати, които работят про-боно, доброволно, без да бъдат да за да защитават осъдени на смърт, тъй като много голяма част отново от осъдените на смърт са хора, които не са имали възможност да се осигурят правна защита преди присъдата. Да, имаме и, и за огромно, така, моя чест удоволствие, може би най-голямата радост в професионалния ми живот е, че аз имам две кампании, в които заедно с моя екип сме успели минути преди извършване на екзекуция в щата Тексас, в, в Съединените американски щати, може би най-тежкия, когато става въпрос за смъртно наказание, и в Индонезия, минути преди да, бършат, да бъдат извършени екзекуции. Чрез медиен натиск сме успели да спрем тези екзекуции. Тези двама човека са живи, а, говоря даже с тях понякога. Те са живи, може би ще гният още много години в коридора на смърта, дай Боже да докажат своята невинност, но това е работа на съда. Аз не съм юрист. Но пък като директор на комуникатите си имам възможност да участвам в такива грандиозни а, подеми, истински, а, истински. На, за спасяване на човешки животи, за защита на човешките права. Накрая в личен план а, съжалявате ли а, за тази работа, която напуснахте, работата ви на активист, защото а, чувам този план в а, гласа ви и се питам дали журналистиката ви е достатъчна. Вие правите преход от а, активизма и от а, директор комуникации в а, Световната коалиция срещу смъртното наказание. След това отивате в. А, така полето на кореспондентството за Битиви, нали така? Ми може би пък нищо не е завинаги. а Моята работа, докато съм работила с жертви на тероризъм и с осъдени на смърт и близки осъдени на смърт, моята работа ежедневно, ежедношно, ежеминутно а, беше да работя с разбити човешки животи. Отсрещу мен са медиите и аз ставам възможност на медиите да се докоснат, Защото аз няма как да популяризирам един случай, ако не разкажа историята. Независимо дали става въпрос, когато става въпрос за осъдени на смърт, дали става въпрос за невинен или виновен, много важно уточнение. Но аз трябва да разкажа на медиите за какво става въпрос. За 9 години, Ирина, никога, нито една медия от нито един континент не премина червената граница, на блойоризма. Винаги оставаше с уважение към тези разбити човешки животи, но те се превърнаха в моето... Те станаха част от душата ми, от мен и може би трябваше да направя някаква спирка. Аз я направих, но нищо не е, нищо не е за винаги. Но продължавате Всичко... да разказвате истории и като журналист. Благодаря ви много Минчева, Раул в Световният и европейския ден срещу смъртното наказание.